Siamo a Salerno, undicesimo secolo, alto medioevo. Lungo la marina una donna scalza, senza età, bella, con una tunica di lino chiara, capelli castano chiari sciolti lungo le spalle, passeggia intenta nelle sue meditazioni, avanti e indietro, come se procedesse in una danza, dal dentro al fuori, seguendo le onde del mare. È l'ora del tramonto, magico momento, quando la luce diventa quasi dorata lungo le onde del mare e quell'acqua azzurra è rigenerante, l'aria salmastra, curativa. È la somma magistra, trotula de Ruggero, trotula, medica, donna, sanatrix, sapiente matronam, dam trot. S Siamo di nuovo immersi nel sogno. Il mare, azzurro d'infinituo, perpetuo andare e venire, donda spumosa, si infrange ai miei piedi. Dorato flutto di sole, argenteo schizzo di luna, lambisce le caviglie, afferra le gambe, giocoso vortice allegro, mosso, blu, irrequieto. Maestra Trotula, buon pomeriggio, vengo da molto lontano per incontrarvi in questo sogno al fine di porvi domande e permettermi di fare la vostra conoscenza Quali sono le tue radici? Quali le, le origini? Posso ben dire che in me pulsano tre cuori, uno longobardo ereditato dalla mia mamma della stessa fara dei principi di Salerno uno normanno ereditato da mio padre figlio di Ruggero che fu uno di quei 40 normanni venuti a salvare Salerno dall'invasione dei Saraceni nel 999 uno greco ereditato da Rodelinda nonna materna discendente per parte di mia madre da una facoltosa famiglia bizantina della Calabria un bel giardino di cultura il vostro sangue tante esperienze che si intrecciano e dunque tante possibilità di saperi che hanno sostenuto i tuoi studi e le tue molteplici capacità dove non da meno ha avuto importanza la cornice della vivace, ricca splendente e aperta Città di Salerno nel secolo undicesimo Dei tuoi natali Ma dimmi cosa, cosa fai qui da sola Lungo la riva del mare Vengo al mare per nuotare E distrarmi Dalle tante ore di lavoro E di studio Sia in casa che fuori Vieni con me Sai nuotare Mia madre mi ha insegnato Che ero ancora piccola Mi disse Puoi galleggiare «Devi solo scordare la paura. Fidati di me. Prova a fare un gran respiro e poi mettiti ferma con i piedi uniti e le mani lungo il corpo. Vedrai che la testa rimarrà fuori. Conosco il mare, figlia mia, come conosco me stessa. Fai come ti dico e anche tu non ne avrai più timore. Ho preso così». quanto è potente e benevole il potere del mare da quel giorno è diventata una sana abitudine venire qui e immergermi nuotando nella salina onda marina fa bene al corpo lo rinvigorisce e fa bene alla mente come si dice men sana in corpore sano il mare piatto non pensa raccoglie storie Somma Trotula. Una domanda pongono spesso gli uomini del mio secolo. Trotula personaggio storico o solo una leggenda? Ma come? Nonostante i libri che ho scritto sulla malattia delle donne e sui cosmetici, allora vuol dire che il timore che molte mie colleghe avevano si è avverato? vuol dire che hanno provato a cancellare la mia storia, e la mia esistenza fino ad attribuire magari i, questi scritti ad un uomo eh sì, prima a un certo Eros Iulie e più tardi un certo Trottus ma le donne non hanno mai pensato di cancellarti anzi sono orgogliose di sapere quando finalmente arrivano a te che sei la più famosa delle mulieres salernitane e della scuola medica di Salerno dove hai studiato e insegnato le tue teorie precorsero o forse dovrei dire precorreranno i tempi in molti campi tra cui quello della prevenzione e dell'igiene la tua figura maestra trotula si inserisce nella lunga tradizione che attraversa l'antichità e il medioevo delle donne attive in professioni mediche Tu sei considerata eccezionale perché hai scritto il tuo profondo ed esperto insegnamento ponendolo su un piano di un sapere tramandabile Si tratta del primo e sistematico studio di ostetricia e ginecologia Con le tue parole scritte ci fornisci la testimonianza di una cultura in cui ancora non è avvenuta la separazione fra medicina colta e medicina popolare Caro amico Sono tenuta allora a ringraziare un dotto personaggio, medico del mio tempo, Rodolfo Malacorona, che proprio nel 1059 capitò a Salerno per incontrare alcuni degli esponenti della già famosa scuola salernitana. Egli era un medico, un clericus vagans molto famoso, reduce dalla scuola di eh, Chartres. Il nostro maestro Gario Ponto, il mio maestro, era morto in quell'anno ed altri medici erano fuori a Saler da Salerno, compreso il mio sposo Giovanni Planetario, anche lui medico e così mi, mi mandarono a chiamare e così fui proprio io ad incontrare il medico francese Malacolorona. Precedentemente a questo incontro «Io avevo curato una donna, una figlia di una delle nobili famiglie di Salerno, e avevo così modo di parlare di questo con lui». E gli dissi «Si doveva praticare un'incisione ad una ragazza che appunto, per un gonfiore del genere, minacciava una lacerazione. Io, dopo averla visitata, rimasi a stupita. La feci venire dunque a casa mia». per scoprire in un luogo appartato la causa del disturbo avevo individuato che il dolore non era causato da una lacerazione o da un ingrossamento dell'utero ma dal gonfiore le feci preparare un bagno con un infuso di malva e paritaria ve la feci entrare e le massaggiai le parti più volte così dolcemente per poterla ammorbidire Poi la feci restare a lungo nel bagno e quando ne uscì le preparai un impiastro di succo di tasso barbasso, di rapa selvatica e di farina d'orzo e lo applicai ben caldo per far sparire il gonfiore. Le prescrissi un secondo bagno uguale al precedente e la ragazza guarì. <coughs> Lui poi, il medico famoso, disse in giro per il mondo che non c'era nessun'altra ragazza. persona pratica nella medicina quanto una matrona sapiente ero io non mi citò, non citò il nome però sono diventata la sapiens matrona una nobildonna donna assai colta e come dicevo lui non menzionò il mio nome ma di fatto l'avermi citato mi ha permesso di essere riconosciuta anche da un punto di vista storico e quindi non più leggendario e sai anche Cofone, anatomista mi citava durante le sue conferenze in Francia ricordando i rimedi della nostra scuola medica e Giovanni Di Rodi sempre nello stesso periodo copiò uno dei miei testi parola per parola <coughs> per fortuna che ho ascoltato le parole delle mie amiche Le mie amiche confidenti, le medichesse, le mie antenate, le principesse, le figlie dei nobili e soprattutto le mie colleghe, le mulieres, che con me hanno condiviso le scoperte di rimedi tramandati per via orale, ai quali hanno attinto sempre anche i miei colleghi medici della Civitas Ippocratica. Questa una scuola laica per intenderci. I'm done with my Magistra Trotula, puoi narrare in breve come si costituisce la famosa scuola medica di Salerno? Quali erano le caratteristiche? E dunque la leggenda narra che dietro la nascita della scuola medica salernitana, la prima e più importante scuola medica del Medioevo, le cui caratteristiche principali potrei dire che è il forte multiculturalismo nasce da quattro maestri che sono quattro diversi maestri sotto l'acquedotto denominato arco dei diavoli una notte trovò rifugio il pellegrino greco Pontus allo scoppio di un violento temporale si rifugiarono sotto lo stesso acquedotto anche il latino Solernus, l'arabo Abdela e l'ebreo Elinus Salernus, che era ferito, cominciò a medicarsi attirando l'attenzione degli altri tre compagni di riparo discutendo insieme delle caratteristiche della ferita e delle metodologie di cura della stessa scoprirono di essere tutti degli esperti di medicina e decisero di fondare in quel luogo, Salerno, una scuola medica per apprendere e divulgare le varie teorie mediche La scuola, di fatti, si fece conoscere nel mondo per mescolare le maggiori culture mediche del periodo e per dare ai propri allievi la più vasta conoscenza medica possibile. Questa è la leggenda, che sempre mi hanno raccontato quando, son, quando da giovane frequentavo la scuola. Vero è che Salerno, nel periodo medievale era un importantissimo crocevia di culture diverse tra loro, Facilmente infatti a partire dal periodo Longobardo era possibile incrociare medici, mercanti, nobili, stranieri giunti a Salerno per studio, affari o altro. La scuola salernitana partecipava felicemente della vivacità intellettuale di differenti ambienti. La città, che Alfano di Salerno tratteggia nel suo libro Molto, molto libera aperta culturalmente Come ambiente fecondo di scambi tra arabi, ebrei, greci e latini monici, Monaci, laici e donne Le mulieres salernitane de Dedite alla preparazione di cosmetici per le matrone dell'alta nobiltà Di cui parla anche Be Bernardo di Provenza eh, Erano lì, presenti In realtà si deve distinguere tra le donne medico e le muliere salernitane. Le, le, le, seconde praticavano una, una, le prime praticavano una medicina sapienzale, le seconde erano levatrici e puericoltrici. Non a caso eh, queste, le ultime, venivano alcune volte criticate dal medico spagnolo Arnaldo da Villanova che stigmatizzava l'appello delle mogliere a risorse di natura apotropaica. Accanto a queste ostetrici, collevatrici o praticone abbiamo notizie certe dell'esistenza di tutta una serie di donne dedite alla professione medica attive a Salerno fino al XV secolo. E di cui conserviamo opere che testimoniano il loro lavoro. Vi faccio un esempio: Abella, autrice di Sulla Bile nera e sul seme umano. Rebecca Guarna, a cui dobbiamo Sulle febbri e sull'embrione, Mercuriade, che scrisse Sulla peste e sulle ferite, Francesca Da Romana. Che ottenne da Carlo di Calabria il permesso di esercitare la medicina o ancora Costanza Calenda che si ad, eh, adoperò in, medic eh, in medicina all'università di Napoli Trotula vuoi in sintesi dirci un rimedio di cui scrivi nelle tue opere e anche spiegarci i principi ispiratori della vostra scuola? Ma guarda io mh, ho proprio qui il mio libro sulle malattie delle donne E che viene chiamato Trotula Maior intanto ti dico questo ti dico che potrei parlarti eh, potrei parlarti della della differenza eh, fra gli uomini e le donne perché per eh, una medichessa è molto importante sapere questo e ti dirò che <coughs> mi hanno insegnato che le donne sono per natura più deboli degli uomini eh, da ciò deriva che in esse più spesso abbondano le malattie soprattutto vicino agli organi preposti alla funzione naturale poiché queste capitano in un posto alquanto riservato e se stesse per pudore e per la fragilità della loro condizione non osano rivelare al medico le afflizioni delle loro infermità per tale motivo io Commiserando la loro sventura, soprattutto spinta dalla sollecitazione di una certa signora, iniziai ad occuparmi con una qualche diligenza delle malattie che molto spesso molestano il sesso femminile. Poiché dunque nelle donne il calore non è tanto abbondante... da bastare a dissipare gli umori cattivi e superflui che in esse quotidianamente si raccolgono nella loro debolezza in grado di sostenere una fatica tanto grande che la loro costituzione possa come negli uomini espellerli all'esterno mediante il sudore perciò la stessa natura a causa del difetto del calore destinò ad esse una particolare forma di purificazione vale a dire le mestruazioni quello che il popolo chiama i fiori infatti come gli alberi non producono fiori, eh, frutti senza fiori così le donne senza il loro specifico fiore sono private della funzione di procreare questo è uno degli scritti del, e dei messaggi che io portavo in, a, alla, nella mia epoca e quindi un po' rivoluzionavo tutta la medicina, soprattutto la medicina quella degli uomini perché molto spesso mh, la medicina che mi avevano insegnato era una medicina invasiva Sul, eh, sulla questione delle caratteristiche, qual era il pensiero filosofico dell'epoca eh, ti posso dire che abbiamo seguito soprattutto Galeno e Ippocrate E quindi questo è, è un po' il, eh, diciamo le caratteristiche. La cosa più interessante che io posso dirti è che <coughs> potevamo tradurre testi eh, dall'arabo, avevamo medici eh, che ci insegnavano e che conoscevano il greco e quindi tutti insieme cercavamo di trovare delle soluzioni ai mali. della popolazione sì. tu hai detto di avere legami con molte donne della tua epoca e non solo e queste relazioni secondo te hanno a che fare con la politica del tuo tempo? ce ne puoi parlare? guarda io in, real in realtà mh, penso di non essermi occupata di politica Eh, ma soprattutto del benessere, eh, della salute, della ricerca di rimedi ma effettivamente in quel periodo, in quella, nel, nella mia epoca io ho incontrato molte persone, donne, uomini, principi, abati persino un papa mi ha scritto e, Ed ad alcune di queste donne io ho insegnato l'arte medica perché sono stata anche una, una magistra e ho risolto molto spesso problemi eh, se non addirittura ho salvato la vita ad alcune principesse o alle loro figlie e quindi forse eh, proprio perché ero così eh, vicina in relazione a queste persone eh, le mie modalità il mio sapere La mia capacità può avere influenzato eh, certi ambienti, non soltanto quelli laici, ma anche quelli eh, nei conventi, per esempio, dove venivo chiamata. La figura che eh, più amo mh, è una mia allieva: si chiama Sigelgaida, è una principessa longobarda, è la seconda moglie di Roberto il Guiscardo. È la figlia di Guaimairo IV e lei aveva una fortissima personalità, un bravo medico, ma è anche riuscita con la sua autorevolezza a influenzare le scelte del marito. E lei era una mia amica. Ha organizzato persino il Concilio di Melfi ed era appunto come dicevo, una brava medichessa. Ho, ho, ho fatto nascere molte delle sue figlie. e ho salvato molte delle sue figlie, e ho salvato molte donne che eh, durante il parto rischiavano di morire. Siamo sempre rimaste in contatto con, uh, con la principessa, anche quando lei si è ritirata nel suo castello dopo la morte del marito. Ma ho avuto anche la possibilità di conoscere uno dei medici più importanti dell'epoca, Monaco, medico, poi arcivescovo che si trovava mh, a Montecassino, ovvero Costantino Lafricano. Poi ho, eh, ho incontrato, sono stata eh, anche a dialogare di temi medici con Alfano, anche lui un abate e un medico. E ora che ci penso, forse è vero che mi ci fa pensare. Forse posso aver influenzato anche la politica della mia città, ma quello che io penso di aver fatto più di ogni altra cosa aver salvato le vite delle donne, degli uomini, ma soprattutto dei bambini, ed è per questo che mi hanno chiamato Trotula dei Bambini. Black di put on me, black on me, black on me, black on me, black on me, black on me, black on me. 87.9 in FM, questa entropia massima è quella che avete ascoltato, l'intervista che abbiamo vi abbiamo riproposto con Daniela nella parte di Trotula de Ruggero, una Medichessa nonché donna di cultura del XI secolo eh, in quel di Salerno, che era appunto, come avete ascoltato, un centro culturale di primissima importanza eh, in quell'epoca. Dunque, ricordando il numero di telefono della radio che è lo 0649-1750, vogliamo parlare un po' con Daniela, che appunto ha scritto questo testo e che fa parte del gruppo. donne mitologiche, il, eh, un po' il senso, comunque la proposta che eh, lei e le altre donne, le altre compagne che sono intervenute eh, nei mesi scorsi eh, hanno voluto fare appunto alla radio e a questa eh, trasmissione, tra l'altro eh, proprio sabato scorso questo gruppo di, di studiosi e ricercatrici Eh, ha, ha presentato una, una sua iniziativa una loro iniziativa in una biblioteca pubblica eh, biblioteca comunale che è andata molto bene sabato mattina e quindi io a lei volevo dirle questo, questo investigare sul passato eh, ha un significato importante anche per il presente ce lo vuoi spiegare? All eh, allora buonasera Ritorno nelle vesti, nei panni di Daniela, non più trotula E allora, perché indaghiamo eh, il passato? Indaghiamo il passato perché per noi mh, sapere, eh, conoscere eh, l'esistenza di queste donne no? così importanti, abbiamo, oggi abbiamo interpellato una medichessa, Eh, dell'undicesimo secolo importante alla quale a un certo punto strada facendo mh, non gli si attribuisce nemmeno più eh, l'opera che scrive eh, un'opera importantissima per l'epoca e viene attribuita all'uomo proprio per evitare che questo succeda, per ricordarci quanto noi mh, in, cert in certi casi nella storia siamo state o cancellate o dimenticate E cancellate eh, consapevolmente mh, da chi poi. Ehm Vince, vince nella storia perché eh, penso che è importante per noi e quindi è importante per me ma è importante anche per tutte le altre donne e soprattutto le più giovani cioè far conoscere negli spazi eh, che riusciamo a certe volte anche eh, sono spazi donati oppure sono spazi che ci prendiamo dare la voce di donne con voce di donna questo è quello che abbiamo fatto sabato abbiamo cominciato a tessere una nuova tela mh, di personaggi eh, ognuna di queste con delle particolari caratteristiche alcune, alcune di queste eh, donne sono famose nella storia o nel mito eh, ma è sempre importante rinarrare e ricominciare da capo anche a distanza di anni eh, sabato con noi c'è C'era una per noi una cara amica, ma una femminista eh, degli anni '70 che ha detto riascoltare eh, e rin rinominare queste donne, da Artemisia Gentileschi a Cassandra, a tutte le altre. Mi fa capire che è sempre necessario, sempre importante eh, rinarrare. Quindi la narrazione eh, di, di quello che spesso. Eh, o ci dimentichiamo oppure semplicemente eh, viene cancellata è importante soprattutto per le, per le giovani donne perché parlando con le più giovani mi sono resa conto che ehm, mh, vengono riassorbite dal sistema patriarcale soprattutto in, ulti, in questi ultimi vent'anni ma sì eh, mi viene in mente mi viene da dire nessuna conquista è mai per sempre esatto per cui la eh, è come Se, se si rimane fermi su quello che si è conquistato necessariamente si è costretti ad arretrare quindi l'addormentarsi um, o ritenere che alcune cose siano ormai conquistate e quindi scontate è un atteggiamento molto um, pericoloso perché come possiamo vedere da um, almeno un trentennio a questa parte l'erosione dei diritti ma anche De, de, del, dei mezzi per sopravvivere no? parliamo di salario ma non solo Certo. è e, e continua e addirittura accelera perché nei momenti di crisi no? lo, lo dicono tutte le statistiche mondiali c'è una concentrazione di ricchezze e di potere in, in sempre un numero più ristretto di persone mentre la grande maggioranza della popolazione oltre il 90% vede peggiorare le proprie condizioni soprattutto Quello che io trovo sempre come uno strumento veramente eh, potente ma non sempre percepito del, del potere, eh, scusate il gioco di parole, è quello della... rassegnazione che passa anche attraverso questa cancellazione della memoria il fatto di eh, indurre a credere che le cose non possono cambiare perché sono state sempre così eh, le cose non possono cambiare perché chi pretenderebbe di cambiarle non è all'altezza non può assolutamente arrivare a quel livello di conoscenza di sapienza che invece hanno soltanto quelli che detengono il potere È, è molto più efficace di un sistema repressivo che tortura, incarcere e reprime. Perché questo sistema prima o poi è destinato a crollare, per, perché crea appunto un antagonismo sempre crescente e comunque non riesce a gestire le contraddizioni. Invece l'autoconvinzione indotta eh, porta a una gestione tranquilla del, del potere che è sempre feroce però fa la faccia democratica no? come succede nel, nel nostro paese in cui eh, è possibile pacificamente no? decretare che per esempio le risorse Del, del sottosuolo del, o che stanno sotto il mare possono essere sfruttati all'infinito senza alcun limite, senza preoccuparsi eh, delle conseguenze ma questo ha appunto tutti i crismi della, della democrazia e quindi non, non si può neanche protestare di, di queste cose ma eh, guarda mh, mi, mi sta proprio venendo in mente visto che stiamo parlando di Trotula eh, della, della, sua, della sua epoca Perché nella sua epoca eh, proprio la, la, la connessione de, delle, delle differenti filosofie, eh, quindi mh, de, degli arabi, dei cristiani, dei laici, ha, ha permesso il sorgere di questa, di questa città che era eh, famosissima, non soltanto per la scuola medica. E questo perché? Eh, ricostruendo quel passato eh, mi sono resa conto che eh, tutti quanti, tutte le persone, mh, dalle più ricche se vogliamo perché eh, la principessa Sigelgaida era ricca, eh, ma eh, tutte le altre donne e tutti gli altri uomini eh, partecipavano eh, al benessere della, della, della città cercando di proteggere eh, aiutare eh, migliorare le condizioni anche di quelli più poveri eh, quindi qu questo è un esempio eh, ho come la sensazione che eh, eh, forse era meglio eh, l'alto medioevo forse era eh, diciamo eh, come vita eh, come ricerca del, del bene comune eh, quell'epoca quella città e altre città hanno potuto beneficiare di questa ricchezza eh, multiculturale non c'era una um, uh, rivalità in sostanza no? per come ho, ho studiato e ho analizzato questa cultura quello che non succede uh, a mio avviso più uh, da molto tempo nella, nella nostra civiltà nei, nei nostri spazi lavorativi nei Certe volte ho, ho anche la sensazione Negli spazi amicali Oppure eh, sui social network Ecco invece eh, sabato eh, in biblioteca eh, Noi siamo in 14 Abbiamo lavorato tutte insieme Con amore, con eh, collaborazione Con eh, fiducia l'una delle altre eh, con, eh, con timore perché comunque parlare in pubblico È sempre... Eh, Fa venire sempre pensieri, eppure eh, eh, diciamo eh, eh, eh, ricercare storie del passato, farle insieme, costruire spazi dove parlare, è una pratica di mh, ri, eh, riconquista eh, della, della collaborazione, mi viene da dire. Nell'incontro di sabato voi avete praticato una modalità che eh, praticate anche, diciamo, credo sempre. Eh, che prevede anche un, un, un rapporto diverso tra partecipanti e um, diciamo organizzatrici del, dell'incontro quindi in una logica orizzontale paritaria anche dal, dal punto di vista della sistemazione delle persone nello spazio e poi eh, mi piace sottolineare, magari chiederti una, una, un approfondimento su questo, la riconquista del tempo Cioè eh, eh, ci ci hanno rubato e continuano a rubarci anche il tempo, no quanti di noi hanno l'esperienza eh, di essere eh, sempre di corsa, magari essere sempre in ritardo, di avere questa pressione dovuta a, a, al lavoro ma non solo, no al, al, al fatto che in, attraverso le nuove tecnologie praticamente è possibile e poi diventa... obbligatorio praticamente non staccare mai non riposarsi mai non interrompere mai il flusso e qui eh, potrebbe sembrare uno schematismo ma invece è sempre più una realtà il flusso del eh, valore del plus valore del, della, della ricchezza del denaro che deve con, non deve mai fermarsi perché la macchina infernale del capitale impone questa cosa ormai in qualsiasi momento delle nostre esistenze ecco, voi create una rottura in questo meccanismo sì, eh, mi viene da dire che la rottura eh, in primo luogo è nella forma e nella modalità appunto tu dicevi, la forma eh, che è quella eh, della, della diciamo della eh, Della, eh, dello, eh, del frontale noi eh, rompiamo lo schema frontale e quindi lo schema dove c'è un potere e c'è eh, poi eh, le persone che ascoltano e noi lo rompiamo quello schema e eh, ci mettiamo in cerchio come sempre hanno fatto le nostre antenate, come sempre spesso fanno le donne noi siamo donne delle donne non le donne che vogliono assomigliare e appropriarsi dei, dei valori degli uomini. E come fanno anche i bambini. E, e i come bambini. fanno sempre anche i bambini. Tra l'altro c'erano tutti i nostri bambini. E, e I bambini hanno partecipato anche alle nostre riunioni di preparazione perché siamo eh, disponibili a prenderci quel tempo e quello spazio. Quindi uno spazio non più... Eh, mi viene da dire eh, frontale, gerarchico ma uno spazio orizzontale quindi per noi è la forma che preferiamo è quella del cerchio questo è un aspetto e poi c'è un altro aspetto sulla questione del tempo del tempo che non, eh, non ci basta mai invece noi ce lo siamo fatto bastare e anche bene siamo riusciti a ritrovarci molto spesso eh, nelle case per, per, per ragionare insieme su come costruire Gli incontri eh, utilizzando, sì, è vero, una metodologia eh, di collaborazione anche con giochi, eh, con grandi risate, con esperimenti, con eh, invenzioni e dove anche no, in, i bambini ci hanno aiutato e perché abbiamo utilizzato spesso anche giochi dei bambini per poter prendere le decisioni. E certo, poi... Il gioco è un'attività che non produce profitto, esatto. E, e poi soprattutto cioè, cioè, noi ci siamo donate eh, l'una con l'altra e poi eh, nei vari incontri ci doneremo alle, alle persone perché è comunque importante portare questi temi in quegli spazi meravigliosi che sono le biblioteche, tra l'altro una biblioteca bellissima. Ci voglio togliere anche fare pubblicità, tanto <ride> non dobbiamo vendere niente. La, la, la biblioteca è la Vaccheria Nardi, è uno spazio bellissimo. Era la prima volta che, che lo frequentavo e è, è, è, non, non, vorre, non volevamo più andare via, volevamo rimanere lì. I nostri bambini volevano rimanere lì. E, e quindi siamo felici, e quindi assolutamente, il 14, il 14 maggio por e porteremo delle nuove storie, delle nu le, le voci di altre donne, le sultane del uh, musulmane Fatima Mernissi, um, Goliarda Sapienza, Christine de Pizan e Assiotea, che forse avete già conosciuto. Daniele, io ti ringrazio anche a nome di chi pensa di poterlo dire, a nome di chi c'è, di quanti e quante ci hanno ascoltato, Entropia massima per oggi finisce qui, eh, quindi salutiamo Daniela e il suo gruppo delle donne mitologiche e l'appuntamento è non per lunedì prossimo che è festa, è una festa importante perché... E la liberazione dal nazifascismo il 25 aprile, quindi ci sentiremo a maggio, il 2 di maggio con entropia massima. Buon ascolto con Onda Rossa e ricordatevi di sottoscrivere per questa radio che dipende eh, in tutto e per tutto dal vostro sostegno.